Istoria preînțeleptului Arghir și a nepotului său, Anadam de Anton Pan. trăia odată într-o țară scăldată veșnic în soare un bătrân cu numele Arghir, mult prețuit de craiul pe care îl slujea, Sinagrip. De la o vreme însă, bătrânul sfetnic al lui Sinagrip își lua tot mai des învoirii de la acesta pentru a sta departe de palat în casa sa de piatră albă de la marginea țării. Aici bătrânul își depăna nesfârșitele amintiri în liniștea adâncă, și se bucura de tovărășia singurului său moștenitor, nepotul pe care îl crescuse de mic, Anadam. Hey, bună dimineața, unchiule! Bună dimineața, Anadam! Cum ți-a pă somnul? Ca de moșneac, nepoate. De vreme ca bruma și ușor ca pasărea speriată de mători. Am intrepruți înspumezi calul atât de vreme. Spre orașul de scaun, că-i mare! Vine neguțător din trei împărății Și vreau, unchiule, să cumpere o șa de mătase cu fir de aur Cum nu are niciun altână de prin părțile noastre Să-ți cumpere, Anadame Să spui neguțătorului că arghil plătește oricât cere E, mai e vorbă vorba. ai de unde, unchiule? Deamole! <gri> Dar nu-ți biciuie armăsarul cu atâta sete Să-ți fie milă de vite Acela care n-are milă de dobitoc de om asemenea n-are milă deloc <laughs> Închele, știi bine că învățăturile tale mi-au luminat mintea Și mi au umplut inima mai mult decât lecțiile dascărilor la care m-ai dat Ei dar acum am crescut Chiar tu spuneai că ți-aș putea ține cu cinste locul ca sfet din calțării Așa că nu te mai obosi să-mi repet sfaturi pe care le știu de atâta vreme Bine, nepoate, bine Du-te cu sănătate și vezi, păzește-te de tâlhar Mă duc, închele Înțelept? Da, uite că nu o să-ți fie urât fără mine Fiindcă-ți sește un oaspete Viștiiernicu Abia-și duce pătrânețea Sănătate înțelepte, Arghir Bun venit, prietene Ți ai petrecut nepotul vigelios mai e Da Iar tu tare mândru de el Da Doar eu l-am crescut din leagăn Și-am privegheat asupra ziua și noaptea Încât... Era, precum zice proverbul De soare nevăzut și de vânt nebătut Știu, știu, Arghire Și câtă trudă ai pus mai târziu învățându Cum să cinstească pe cei mari și pe cei mici da. Cum să-și fie se însuși de folos și altora Da, da, și mă bucur că învățăturile mele Au prins rădățini bune E, să fie cum zice, Arghire Da, ia spune L-ai întâlnit ieri pe măritul nostru, crai? Da, a venit la visterie. Și cum arăta? Vesel ca într-o dimineață de vară, s-au posomorât ca o noapte ploioasă? <laughs> Vesel și mulțumit de galbie din visterie, se țină dufurile bucuria până mâine, că am de gând să mă înfățișez la el cu un păs foarte mare. Ce păs arghire! Toate la vremea lor, vistiernice, știi, zica la mea, dacă iese din gură cuvântul, se duce ca vântul, și nu-l poți ajunge nici cu armășarul, nici cu ogarul. Spune bunul meu sfetnic, pentru ce mi-te înfățișat atât de ceremonios? Și tulburat." Slăvite, Crai, te rog să am trecere pentru slujbele mele cele de mulți ani și să-mi îngădui ceea ce ți o -i cere." Să auzi, Mariire, doar gândul tău ține în balanță și soarta țării." Stăpâne, te rog să primești pe nepotul meu, Anadam, să slujească căii tale în locul meu, ha? că eu am slăbit de bătrânețe și nu te mai pot sluji ca până acum." Hmm. Ci nepotul meu e tânăr și vrednic să-ți îndeplinească toate slujbile, după știința și învățătura pe care i-am dat-o eu. Și mie să-mi dai voie să mă duc să mă odihnesc de aici înainte, la casele mele. Hmm? Hmm. Deci, acesta e păsul. Da, slăvite, Crai. Nepotul meu. Îl cunosc pe Anadam. Știu că ți-a urmat învățătura pas cu pas. El e tânăr Da, da, da Bine, să fie tatăl. Arghire Du-te și te odihnește da. Iar Anadam va rămânea în locul tău sfetnic Și va avea cinste de la mine Pentru slujbele cele credincioase pe care mi le-ai săvârșit Mulțumesc, slăvite Dar ia minte Când vei fi trebuincios sări și te voi chema să fii gata la poruncile mele. Astfel a ajuns Anadam la mărirea către care unchiul său inetezise drumul cu cinste și înțelepciune. Trăia în strălucire și zaia feturi la curtea craiului înconjurat de cavaleri, de prințese și dregători. Iar într-o zi, Ada, da, da, De când nu le-ai mai văzut pe unchiul tău? A, moșneagul, De când mi-am luat drăgători, în primire. Ce, să-l văd, abia așteptam să scap din bârlogul acela de piatră. De piatră, de piatră? Dar înăuntru lui, bătrânul Arghir și-a strâns toate abelile câștigate de-a lungul vieții. E foarte bine că la loc, sigur. Într-o zi, toată agonisia la unchiul lui va fi a mea. Aha. Doar sunt singurul său nepot. Nu degeaba m-am înghițit tu atâția în poveștile lui. Da, va fi a ta. Dar când? A. Bătrânul mai poate trăi încă mulți ani de cinainte. Da, încă mulți e în putere Mai ales mintea lui Ce copil ești Nu vezi, așa cum ești încă la mâna unui unchi binevoitor Nici dregătorii nu-ți dăruie prea multă cinstire Se vor culca cu toții la picioarele mele Dacă ai avea picioarele îmbrăcate în aur Le voi avea, prințesă, când va muri bătrân Iar? Paște, murgule Până atunci se va bărâ altul pe supiele craiului Și te va alunga din rangul de sfetnic. Trebuie să-l câștigi pe Sina grip cu o faptă mare Pe măsura ta... Pe care craiul să nu o uite niciodată Taci, pleacă, prințesă Vorba ta e prea otrăvită. Destul pentru asta <laughs> Plec, dar știu că vorbele mele te vor urmări Te vor urmări Pleacă hmm. Și îndemnul prințesei răspunde de minune propriilor mele gânduri Parcă mie nu-mi stă în gât mărirea unchiului de atâta vreme Dar am tot așteptat să-mi vină bine la îndemână Acum cred că a sosit clipa să trec la fapte Unchiule, ți-ai trăit traiul Acum e rândul meu Trebuie să-mi faci loc este stăpune! Calimara și pana de scris Îndată, stăpâne. Hai, hai, hai Iată-le, stăpâne Bine, du-te acum Să aștept scrisoarea pe care am gândit-o toată noaptea Cred că voi imita Aidoma scrisul Craiului Apoi voi trimite unchiul lui Arghir ca Din partea lui Sinagrip Așa În clipa în care vei vedea scrisoarea aceasta, să te scoli și cât mai îngrabă să strângi toate oastea ta și împreună să vii la mine." Dacă Maria să mă cheamă atât de iute, înseamnă că se află în mari primejde. Poate că împăratul Farum s-a năpustit asupra noastră, fiindcă de multă vreme ne râbnește țara. Ce zici oștene? E părunca sale, să strângem oastea. Da, când m-am despărțit de el mi-a spus doar Când vei fi trebuincios și te voi chema Să fii gata la poruncile mele. Dă de știre oștenilor din ținut să se strângă aici Și apoi pornim spre Cetat. Ce liniște s a lăsat peste cetate vistiernice. Nici frunzele nu se mai mișcă. Oamenii s-au retras la umbră din pricina zăpușelii. Vor veni furtunile de nisip? De furtunile de nisip, nu ne temem. Dar altfel de furtuni să ne facem griji. Nicio grijă, Maria ta. Nicio grijă. Trăim zile pașnice și mănuasele. Ia! Ta! Maria ta! Ce, Anadame? Ce te aduce ca o furtună? Denorocire, slăvite-ți în agri! Nenorocire și rușine! Ce? Unchiul meu, arghir s-a sculat cu mulțime de oaste hmm? și vine asupra stăpânirii tale! Anadame, căldura ți-a luat minciuni! Nu, Marii ta! Cum poți să îndurezi așa ceva?! Privește, maria, ta, de aici, din turn! Privește prin ochian către norul de praf care se apropie de cetate! Hmm. Nu e praf! Hmm? E oastea condusă de unchiul meu! Auzisem eu că pune ceva la cale dar nu vremea să cred că... Într-adevăr! O oaste mare și în ei bătrânul Arghir. Privește, visteierulice! De necrezut? Arghir se răzvătească? Vine să-ți ia scaunul, Măriata! Amadame! Amadame! În tine menădejdea! Învață-mă ce trebuie să fac la așa fără de vește. Măriata, lasă să mă duc eu singur la dânsul și cu cuvinte meșteșugite îl aduc numai pe el, singur la picioarele tale. Eu... Îi cunosc toate vicle doamne! De vei putea să-l aduci numai pe el singur Te voi face mai mare pește toți regătorii Sărimede Și cu multe daruri te voi răspăti Mă duc, Maria ta. Mărite Crai sunt fericit că te văd sănătos Casa mea și oștenii mei Îți trimit urări de bine și viață lungă Mai și îndrăzne să-ți de mine Bătrân hain Tu, care ai fost cel mai credincios Dintre asperenicii mei Și ai avut mai mare cinse decât toți Acum, vei cu oastea asupra mea Ca să mă pierzi și să-mi iei tronul eu, Archie De ce nu-ți scoți nicio vorbă? apără pe. Dar ce ai așa? așa mm. Ce taci, unchiule? Oare ți-ai pierdut mintea la bătrânețe și nu poți răspunde mării sale nimic? În adevăr, bine a zis cine a zis că porcul dacă îmbătrânește Pune-i paie și îl pârlește Plăcerea deci, lui e mai grăitoare decât o sută de cuvinte E vinovat duce l în temniță și sfatul țării va hotărâ asupra lui Comandantul lăncierilor. A, mi se pare că te știu. Cândva ai fost în oastea casei mele. Da, și mult bine ai făcut pentru mine și pentru mama copiilor mei. Iar eu îți aduc vestea morții tale. Cum? Da. Sfatul țări a hotărât pieirea ta. Chiar nepotul tău, Anadam, a spus craiului că ți se cuvine să ți se taie cap. Anadam? Nu se poate, lânciierule, n-ai auzit bine. Și chiar dacă a zis așa, numai frica l-a împins. Oricum ar fi, eu am primit greaua poruncă de a aduce pe tipsie în fața craiului capul tău. Da... Se vede că o minciună m-a pierdut, dar minciuna întâi cade și ca plumbul în apă se afundă, Iar la urmă iese ca frunza pe undă. Mm -hmm. Știi ce, prietene? Te rog, du-te la măria sa Și spune-i că-l conjur Să fiu tăiat la casa mea, Unde să mi se îngroape trupul Și să mă plângă vecinii și slujitorii mei. Înțelepte arghirii, Eu te întreb altceva. Acasă, pe pământuri tale Ai vinovați de moarte întemnițați? Da hare care au sângerat pe seminilor Atunci voi cere Craiului să te pierd la casa ta Acolo vom căuta un osândit la moarte care are înfățișarea ta Și capul său îl voi arăta Craiului Înțelegi? Eu nu pot să te ușit, bătrânearghir Simt că ți se face o mare nedreptate Nu, nu pot și, într-adevăr, așa a făcut comandantul dăncierilor, Iar pe Arghir îl în mare taină numai cu știrea unei slujnice într-o groapă, sub odăile casei sale. Și numul după aceasta, Anadam veni să puiă rânduială în averile rămase de la unchiul său. Și încinse de bucurie pe trecere mare De răsunat în tot ținutul De trei zile nu mai condenește zaia fetul Aud, aud Și ce se mai bucură de pe ele, matale Am auzit Am auzit cu urechile mele Se ține numai de blestemății, Pe oamenii tăi cei mai credincioși Alegate cartul și îi bate la tâlpi Cât îl plâng nefericitul Amarei va fi căința Că tigva nu merge de multe ori la apă Ori se rup băierile și se sfarmă Ori se lovește de ceva și crapă A adus-o pe prințesa aceea Și-a dăruit-o cu toate pietrele matale prețioase Șarpe se fi avut drept nepot Și nu mă mușcat atât de tare În acest timp în puternica împărăție vecina lui Farun Se punea la cale o veche răfuială <laughs> Neisprăvitul de Sinagrim, Și-a scurtat de cape cel mai bun spetnic al său Și doar era capul cel mai mintos din toată țara lui mm, De atâtea ori înțelepciunea lui Arghir Ne-a stat în față și ne-a încurcat socotelele da Acum nimic nu ne mai împiedică să punem cu totul stăpânire pe țara lor Da, da. Dar știi, noi nu tăbărâm dintr-o dată cu sabia asupra dușmanelor mm. Nu <laughs> mm. Ci numai în urma unii neînțelegeri Ia pe ala sfetnicii și scrie Da, da împărat Trimite-mi o soliei craierului Și solieva va suna astfel Scrie Da Supusul este la grip De data aceasta Nu-ți voi cere să-mi dai Obișnuitul haraci în galbeni Galbenii sunt de șertăciunea lumii Să-mi plătești în înțelepciune Și anume În ceasul ce vei vedea scrisoarea mea Să-mi trimiți un meșter care să-mi zidească o cetate în aer oh. Care să fie în văzduh atârnată Fără să se atingă cu nimic de pământ da. Dacă nu vei îndeplini această dorință Prin foc și sabii voi trece țara ta ah. da. ah. și mare este Ați auzit cu toții ce ne cere împăratul Farun De aceea v-am chemat, ca să vă dați cu părerea ce trebuie să facem Răie grea cu umpână. Cine ar putea să îndeplinească asemenea dorință nebunească? Acest lucru putea să-l facă numai Arghir Pe care l-ai tăiat și l-ai răpus Să-l întrebăm pe nepotul său, Anadam El trebuie să știe ceva din ale său Da, desigur, Anadame, dar nu spui nimic? nu nu știu ce-am putea face, măria E îngrozitor. Nu, amna Dame, Te-am ascultat și-am răpus pe unchiul tău, care cu înțelepciunea lui putea acum să-mi și să scape țara de urgiri. Măria dar da, lânci, erude, nu cuvai tu un sfat. Dar să nu-mi vorbește împotrivirea cu lânciune, că știu ce oaste puternică are Farun. Măria Dacă dacă ar, ar fi viu. Ți-ar părea bine și l a iertat dacă s-ar învățișa înainte? Oh, dacă ar fi cu putință să se învii Arghir, acum, nu numai că l-aș ierta, ci cu toată dragostea l-aș îmbrățișa și cel ce mi-ar aduce de mari darul și cinste s-ar învățișa. Atunci, Maria ta, alerg și până hmm? mâine l-aduc de un hmm? înaintea ta pe Arghir. Ah. Oh. Mariata. Sosești să Arghir! Argir. Acesta să fie Argir? Tu ești bătrânule. Argir? Eu sunt slăvit de crai. Poiciule, dragul meu hunchie, lasă. Lasă, anadame. Acum avem treburi mai însemnate cu craiul tău. Arghire! Voi porunci să fii dus în băile mele, să fii doctoricit și pus pe picioare și îmbrăcat în odăști scumpe. Nu-i timp de odișnă, Maria ta. Știu care ți-e păsul. Trebuie să ajung cât mai repede la curtea lui Farum. De altfel, e mai bine așa cum arăt. Împăratul nu o să mă recunoască. Dar cum crezi că vei putea îndeplini porunca lui nesăbuită? Fi liniștit, că-i vom găsi leacul. Deocamdată poruncește să-mi aducă doi vulturi și doi șoimi de-ai tale ca să-i învăț meșteșugul arhitecturii. Peste trei zile, Arghir se înfățișă la curtea împăratului Farun. Primisul craiului Sinagri la înălțimea sa împăratul Farun. Ia te uită pe cine a trimis să dezlege șaladele împăratului. Abia se ține pe picioare, îi avântul vântul, dar mite să facă o cetate mai... E, un neputincioș ca tine mi-a trimis la agrim să-mi săvârșească treaba Împărate, cei ce se trimit să săvârșească lucruri atât de însemnate Nu se numesc neputincioși, ci sol de pace Na. Na. Na. bine, bine Cum te-ai gândit când poți construi o cetate în aer Care să stei atârnată fără să se atingă de pământ? Eh, eh. Hm. Eh. Am adus acești doi vulturi. Acești șoimi și pe copilul acesta. <gântere> <aștere> uh, ce, ce, ce, ce, Un copil și cu el. Ele, starostele meșterilor, care vor zidi cetatea, am văzut. <gântere> <gântere> Dar haideți, în curtea palatului. Să începem lucrul. <răși> și toată curtea ieși afară. Aici, Arghir, înhămă pe cei doi vulturi de capetele unei lăzi, în care intrare copilul și cei doi șoi. Copilul ținea într-o mână o frigare de carne, iar în alta o mistrie. Când Arghir dădu drumul vulturilor, aceștia se repezire la frigare, dar cum copilul o ținea deasupra lor, ei porni zbura sus, tot mai sus. Oară de-o poveste! Dar, dar, bine, parcă ar fi coborul fermetat! Un copil zboară cu arip de bulturi? Și ascultă ce strigă copilul împărate! și da ți ne cărămidă! Da-ți-ne var, că meșteri ce-ți fără lucru? Oh! Iată-ți meșterii împărate, dar trimite-le cărămidă și var, ca să nu stea din lucru. Gata, bătrâne! M-ai învins Fă-i să coboară Să nu pățească ceva Da, m-ai învins O țară cu unțelept Ca tine nu poate fi pierită Da, dar tu nu ești banam. tu ești Aici ai ghicit tu, împărate Acum mă bucur Că n-ai murit Du-te cu cinste Din partea mea Arun te-a daruit împărătește, e, dar eu te voi răsplăti însutit pentru slujba săvârșită. Toate darurile câștigate le dau comandantului lencierilor care mi-a cruțat viața. Precum dorești, dar un lucru încă nu știu. Ai vrut atunci să vii într-adevăr cu oaste împotriva mea? Asta vei înțelege măria ta cu vremea. Deocamdată eu doresc să mă văd din nou la casele mele, dar să-mi dai și pe nepotul meu, anadam, ca să-l mai învăț unele lucruri, că după ce ce-am văzut îi lipsesc încă multe ca să știe să trăiască în lume și să slujească țara care are trebuință de oameni învățați, și înțelepți. ia și fă ce vei vrea cu dânsul. Și-a plecat Argir cu nepotul său la casele lui. Și aici a poruncit să fie săpată o groapă adâncă. Adâncă, iar la vreme de seară l-a legat pe anadam de o frânghie și a început să-l coboare. Nu mă coborând în tunericul fără fund, părintele meu, că-ți voi fi îngrijitor la cai. Ba, poate că învățăturile pe care ți le-am dat n-au fost pentru un îngrijitor de cai, ci pentru ca să fii om luminat cu purtări înțelepte și drept. Munchiule, iartă-mă, decât să mă pun în groapa asta, mai bine pune-mă cioban la oi! Ba, fătul meu! Întunecată și rece groapa în care mă cobori, părintele meu! Întunecată și rece e și inima mea din care te-am scos. Multe zile eu nu mai am, dar nici atât de ticăloșit nu te pot lăsa pe lume... Măcar că eu m-am pedepsit cu creșterea ta. cufundă în groapa fără fund, scormonește cenușa faptelor pe care le-ai săvârșit până acum Și dacă vei găsi în trânsa măcar o fărâmă de jeratic, Revarsă-ți asupra ei toată dogoarea pieptului, Fă din ea o torță și caută din adâncul fără fund Scorbura prin care să ajungi din nou printre oameni. Om tu insuți!